Vendidas un domingo máis ardentía, en directo en Radio Roncudo, conme en Radio Neria Corcubión. Oxe, en Arbentía, viaxamos as terras do Caurel. Montañas máxicas onde a tradición segue ben viva, ben viva gracias a xentes que a limoran. A importancia de manter vivo o lume dos ancestros e das ancestras, de olhar para o futuro tendo ben presente o pasado. Há seis meses, xusta semana que remataba os incendios máis grandes que tivemos na nosa terra alí no mes de xullo, no caurel Xabía xáramos aí a recoller os audios da xente que axudara, que protesera a terra Ante a ineptitud total das administracións públicas Desta volta, o mes pasado, voltamos a estas lindas terras Falamos ca xentes que tanto están axudando a nai natureza No seu camiño de resenere o logo dos incendios Como tamén a festa da pizza da castaña en Froxán, onde recollimos audios. E o máis importante de todo, vimos unhas xentes e unha serra ben viva. en Ardentía, programa dedicado ás montañas do Caurel, pasado, presente e futuro dunas das terras máis máxicas da Galiza. Somos como terra do caurel ou coaurel, como que irades, é unha das zoas xeolóxicas máis ricas da península ibérica. Trátase dunha especie de arca de noé xeolóxica que guarda fósiles e outros restos únicos de hai centos de millóns de anos, cando os primeiros seres multicelulares comenzaron a poboar a terra. As máis de 20.000 hectáreas que dan forma a estas lindas montañas topamos fortes variacións de altitude que van desde os 400 ou 500 metros no bal do río Lor aos máis de 1.600 dos picos formigueiros o pía Paxaro Nesta serra topamos a historia unida do medio natural e do ser humano Topamos como uns e outras se apoyan para vivir en armonía. No caurel topamos as terras altas, onde as nosas ancestras tiñan o gando, plantaban o cereal. Topamos as terras medias, que sería o bosque autóctono, tanto atlántico como mediterráneo. E tamén o monte baixo, cos seus sextas, sudes, toxos e demais. E todo isto para dar vida al, ao caurel, a estas terras máxicas. E o máis importante de todo que topamos aí é o xouto, o castaño. A castaña, o froito da codiciado, o froito base da nosa dieta durante moitos séculos. As castañas que nos sequeiros conservanse para todo ano como fonte importante de alimentación das xentes da montaña e non só da montaña tamén na costa as follas do castaño utilizábanse como camas para os animais e a súa leña quentaba os fogares nos duros invernos De aí a importancia de poñer en valor a natureza, vivindo con ela en armonía, e as nosas ancestras eran excelentes vixiantes dos nosos bosques que animaban e coñecían. Tía en Radio Roncudo Escoitamos na presentación un temazo de Luar Nalubre Terra Importante este tema porque Viaxamos a Festa da Pisa da Castaña Recolhimos audios e o pregoneiro foi vieito De Luar Nalubre Despois escoitaremos parte do seu pregón E a canción que nos regalaron Continuamos con este tema Que é Pastora do Caurel E vamos a falar de quen é esta persoa Que canta a continuación este tema namente eh, vamos a ver estabas diciendo pues pois muy importante a música tradicional no Courel. Hay que decir que é unha terra onde a gaita foi moi ben tratada e onde o pandeiro foi un instrumento moi especial. Despois falaremos un pouco diso. Eh decir que eh, vamos a falar despois de, de Hilda Álvarez que eh, bueno, foi unha, unha cantareira eh, da terra do Courel a que, bueno, cando descobrimos nos namoramos dela. E hoxe nos acompanhará neste programa varias canxóns de hilda Mais a que estamos escritando é o Paso Dobre e Muñeira do Caurel E a continuación saltaremos un par de canxoncinhas de Ilda E nos iremos achegando un pouco a súa figura Porque o título do programa de hoxe é pasado, presente e futuro Nas montañas do Caurel Ilda é pasado, mais tamén é presente Porque está en presente e tamén é o futuro Que o futuro sigue nesta terra do Caurel Sempre unida a nosa música tradicional A nosa tradición en todas as súas formas Thank <laughs> you. Ahora sí, a continuación vamos a escutar un par de temas de Cantares da Serra do Caurel de Isla Álvarez Macía, la aldea de dos de Ferreiros no do Caurel. Gran cantareira, efectivamente, muller que descubrimos remexendo na historia musical a nosa terra e moi especialmente na do Caurel. Eh, dice dela que posiblemente fora unha das voces máis importantes de música tradicional da súa época Participando en diferentes eventos ao longo da súa terra Especialmente, pois eh, cariño, lle teñen dende o filandón de música do Courel Onde homenasearon na, na súa despedida dicir que é unha familia de artistas, a súa Pepe Consuelo tamén grandes cantores e, can... e pandereteiras do Caurel. Dicir que esta xente ten incentos de cantigas que en deixaron gracias a eles e a súa tradición oral que non se perderan. Algúnas destas cantigas datanse con máis de 500 anos. Eu baixando, yo baixando o monte polo montabai Eu vou do monte, do monte baixando... Eu vou ser do monte, eu pechar a noite... Pastora que vas coagando... Donde vas tan pensativa... Eu teu amor no caurel... Vai afondando a ferida... Eu vou ser do monte, do monte baixando... Eu baixei do monte, polo montabai xón. Eu baixei do monte, do monte baixando. Debe ser do monte, pois eh, tamén eh gustaríamos tamén sinalar que a parte de Hilda eh houve moitísimos bons artistas nesta terra, deste Car principalmente o cego de Eixón. Non saba onde guardala monte, do monte va chamando, do monte polo montabaisea. A propia Hilda reconecía que era un dos seus mestres, o cego que acabas de comentar. A conexión histórica que nunca se perda tanto do cego a Hilda, de Hilda nos e do resto da xente. Temos audios recollidos no caurel de xente tocando grandes amigas que despois escoitaremos. Mais esta canción de Hilda chámase Pastora do Caurel e a seguinte A Maturangaina que soará a entera. Y o monte polo montabaixan. Y o vexado monte, do monte vexando, y o vexado monte já pechará noite. ferida que eu teño non a varia por nada. E que ten unha moneda non sabe a donde guardala. E ao do monte, do monte baixando, e ao do monte por o monte abaixo. E ao do monte... Dicir que Ilda de nos en Xaneiro 2015, mas a súa música e a súa voz sigue ben presente mirando caro futuro. E un amor tiña das filhas Todas do primeiro Me entrou a llamar Torra E quedaron seis e nove Vule, vule, vai Vule, vule, que teña amor É que os cuide ben Das nove que lle quedaron, mandoas comprar un cucho, y entro llama a torrengaina, e quedaron, se llego ito bube, y unibai, bule, yani, bule, bule, ven, yo que te llamo, las que os cuide y ven. Das oito que lle quedaron, mandoas o y oscabeche, se y entro llama a torrengaina, e quedaron, se llese a ti, bule, bule, bule, vai, bule, ven, bule, ben. Eu que te tenho amores que os coiderei. Na sete que lle quedaron no mundo as cantaron rei e ento ya no toura e nai quedaron se lle sei julivulevar, vulevou levar, eu que te tenho amores que os coiderei. E das seis que lle quedaron, mandoas o vello tinto, e entró ya amaturra en gaina, quedaron seis e cinco, e bule, bule, vai, bule, bule, vello, que teñe amor es que os cuide, vei. cinco que lle quedaron, mandoas comprar tabaco, e entró ya amaturra en gaina, quedaron seis e cuatro, y bule, bule, vai, Vule, vule, yo que teñe amor, es que os cuide, ven. Las cuatro que lle quedaron, mando asos a nombre, dentro llame a tu reina, e quedaron seis entre Vule, vule, vai, vule, vule, yo que teñe amor, es que os cuide, ven. E das trens que quedaron, mandoas contra las lucias, entro ya maturran en gaina, e quedaron llen dúas, bule, bule, vai, bule, bule, vei, que teña amor, que os cuide, vei. Das dúas que lle quedaron, mandoas xuntas a feira, entro ya maturran en gaina, e marchou familia en teira, bule, bule, vai, e o que teñe amor es que os cuide ben e o que teñe amores que os cuide ben e a mára Serra do Caurel o xío Novo Neira continuamos cun poeminha que dedica a estas montañas do Oriente Luez Terras outas e soas Serras longas e mouras Eu son esta coor de Soidá. Ancares soñados colónxe Penas do marco de medio mundo En ringleira do candedo as moás Alto da lucenza Formigueiros Montouto Pía Pásaros Tesos cumes do, do courel Pobos probes Ardidos de tristura Mouros de queimados Lor ruxindo polo bal pecho Ucedo e ucedo pontiñas soutas, penedos, carrozos escuros, fragas, agros, soutos e devesas, labregos e pastoras que solo vistes, istes tesos, istes vales, aturula curuxa e canta o cuco, medindo tempo, quedo, que separa no cor e tornándose contra un ben cravarse no sitio onde máis se sinte. O louro monte vai so. Eu xeo no. boneira xeo pois monte é un dos grandes literatos da da na nosa lingua, na lingua galega ele é originario de Parada en xeoane, inda que por parte de pais eh, é originario de Folgoso de Caurel, os seus pais eran campesinos de ali, originarios de ali dicir tamén que o xeo no boneira eh, destaca na súa poesía e nos seus artigos e na, na, súa, na súa prosa eh, a grande defensa da lingua a súa viva defensa da Galiza e o seu carácter marcado ben marcado dentro da, da clase proletaria. Eh, deixábanos isto nunha entrevista en 1998 que máis ou menos define isto que acabo de comentar. Ninguém dubida xa da nosa identidade, nin os inimigos da lingua propia, que aunque non a queiran nin a falen, será sempre o galego. Repito, hai cousas que non se escollen escollo unhas a historia. Que bonitas verbas eu xo na boneira, e que bonito que escritamos de fondo uns audios que gravamos o mes pasado nunhas foleadas que xentes o caurel antes escritávos unha que xa recolhimos por Ilda antes tocada por estes amigos ahora outra vamos avanzando no programa e xa nos vamos a festa da pizza en Froshan de este mismo ano. Halo alma no, a la porque ya toca la, Ay, Manuel, Manuel, Ay, Manuel, la de palma. La de palma. Pues sí, achejamos a festa da Pisa este ano, no mes de decembro comezo, espomos aí. Nunca estivéramos nin en Frosán nin esta festa E a impresión foi alucinante O presente de caurel Segue en vivo mentra non se perdan as tradicións A festa da pizza pois consisten Despois de estar semanas as castañas non se que a fumando Afumando pois consisten Quitarle a parte de fora E usar esa castaña seca Para todo o ano Para que dure todo o ano Festa da Pisa é un ritmo de un trance, usan o bandoxo, que é como unha bandexa gigante que é a que sacude esa castaña para que perda parte de fora, fora e que quede o froito de dentro. A continuación, vamos a escoitar como soaban nestas festas da Pisa o son da Pisa, o son, digamos, telúrico, o son tranceiro da Pisa. Vamos a continuar despois con un dos xentes de Frosán que nos explica brevemente En que a festa da Pisa Que é a Pisa da Castaña E despois escoitaremos seguidamente Unha canción Que o pregoneiro deste ano Vieito de Luarna Lubre O seu fillo o Vieito Pequeno Xiao de Majúa E outro amigo que non lle sei o nome Nos regalaron nesta festa da Pisa Son catro audios cortiños Que van a vir seguidos Que espero que vos leven a más xa da Pisa Das tradicións o querer popular Neste programa de en Ardentía En Radio Roncudo xe vai coas moras como madir queridiña se se acabaron todas a pizza consiste en quitarle a cáscara a castañas primero pisas en o cepo para pa machacala e depois de que ir cubando xo toda a puxa para poderla escollar el... Viva a Gaticia Viva o que viva o Que viva Paure, que viva como ven. Ahora, entonces te dous en dous, vamos sirindo, cada atento. Imo. Vivo... viva como viva la, que viva Paure, que viva como Aito Romero Acabamos de asistir O seu pregón Alucinante Quería Se si nos podes explicar Os vivas que diseches aquí Neste pregón bueno, A ver se si me acordo busca catro vivas Primeiro, O principal eh, Galicia eh, A a nosa nación, o noso país eu creo que era fundamental era eh, o primeiro sería falar do, do país porque aquí estamos no país o segundo dos vivas evidentemente a comarca do Courel o Courel concretamente unha das eh, serras máis preciosas e eh, as eh, guardadoras da esencia do que somos como o povo o terceiro dos vivas, lóxicamente, era o lugar de Froxán que está este maravilloso povo que está aquí rodeado de devastación por desgraza pero bueno, temos a sorte de que temos unha natureza que se rexinera con relativa facilidade e hoga xa non se volve a repetir una, un drama destas características en calquera caso un lugar absolutamente alucinante ben recuperado, con criterio e con estas tradicións que son increíbles e o último dos vivas pois, a festa da pisada castaña Creo que se recuperou aquí, pois pues, grazas aos aos devanceiros, a xente que, que na súa memoria gardou o que o que somos, ou parte do que somos como país, neste caso esta tradición, e por suposto, a xentes que a que son as xentes daqui de Froxán, e toda a xente que está implicada, e tamén a xente que ven pois pues, a manter vivo un, un, un evento como este, non? Que toda a xente que veña de fora. Moita gracias. Eh? A vos. Non se perdan as tradicións que venen das aboas Gracias a ela estamos aquí qué bonitos vivir esta festa da Pisa da Castaña qué bonito disfrutar esta canción que nos regalaron E qué bonito o oh, pregón de Vieito de Luar na Louvre E cual de lindo que isto que solitamos de fondo As foliadas que fomos grabando a la, Nestes días de dezembro do mes pasado Mil gracias a Vieito Romero por as súas palabras E continuamos en Ardentía Quiñón señora cabeza Escorre a araña soca Te meteo alguna presa Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Sí esto de fondo, qué bonito, Inés de Mercurín, Robert de Mostaz Adri Teorrio Regalándonos estas cancións, con sorpresa incluida que temos caro final Porque como dicen o cormenzo, o pasado, presente e futuro Están unidos, cosidos, na vida, na pele, as xentes, a montaña do caurel E continuamos no programinha e xa voamos a ir, vamos a ir da festa da Pisa a Vilamor, o centro destes de incendios. Tivemos a sorte de xa ir varias veces nestes meses a Vilamor e ver como as voluntarias están traballando, moitas xentes do Caurel, das zonas, comarcas cercanas e toda Galicia que están traballando para botar de unha man o monte, e circo monte xa se resenera só pero sí que podemos facer algo podemos facer algo para que non se contaminen as aguas para que a erosión non chegue os ríos e esa é a parte seguinte que vendo o programa Tive a sorte de ver, nas tres veces que vese o Caurel, logo dos incendios Ver como moita xente de todas as partes iban a botar unha man E tive a sorte, despois da festa da Pisa, comezo do mes pasado de decembro De conhecer a Jesús de la Fuente Un ingeniero de Montes que un pouco o coordinador de todas estas voluntarias E un pouco que ten os conhecementos sobre o medio para sudar contra esta erosión e contra esta contaminación das aguas. E tivemos a sorte en Ardentía de facerle unhas prejuntiñas que virán a continuación. Mientras tanto, seguimos disfrutando da muñeira de Folgoso. Canto é que agradecer a estas xentes voluntarias que deixan o seu tempo, regalamos o seu tempo en amor montes, as montañas e os xoutos Vimos moitos xoutos queimaos moito monte baixo queimao Mas tamén o mes pasado vimos como estaban brotando os propios castaños centenarios A vida volvía nos seus pés do árbore no pelo castaño A vida continuaba Mil gracias de todo corazón a esas xentes que dedican o seu tempo, a súa enerxía, a súa forza A botar de unha man, o proceso natural do noso medio, da nosa nai terra Un abrazo ben forte para todas elas E agora sí que vamos a ir xa dándole paso a Jesús de la Fuente E dar las gracias tamén a él por colaborar con nos E sobre todo por todo o que están facendo aí nestas montañas do Caurel Estamos en Vilamor na Cova da Moura con Jesús de la Fuente y nada, primero darte gracias por nos ajudar e colaborar, ajudar-nos todos incendios e colaborar con nos na radio. Un placer. Y eso sí que es presentarte, decir cada meu teu oficio, a relación que ten con, con esto do medio forestal e demás. Mm. Son Jesús de la Fuente, son enxeñeiro de montes. Eh, bueno, llevo eh, colaborando con voluntariado de diferentes asociacións eh, bastante tempo. Entón, eh, gustave moito aplicar os eh, conhecementos eh, que vou adquirindo eh, Non só no meu ámbito profesional Senón eh, tamén nos traballos co, co voluntariado Porque eh, son moi interesantes eh, Se avanza máis do que se pensa Moitas veces se fala mal destes traballos E son traballos que teñen unha calidade moitas veces e Incluso superior a traballos que fai verdadeiros profesionais Vale, e agora, despois do que pasou en xullo no lume no caurel o que estáis facendo a corto o medio plazo para xudar a resenerar o medio natural Pois o primeiro que fixemos foi escoitar a eh, fixemos unha xuntanza grande sobre finais de xullo eh, asistiron máis de 80 persoas case todas locais, o que eh, foi tamén unha sorpresa Eh, porque normalmente este, estas actividades eh, Animan máis a xente da cidade Que quere facer actividades no, no rural E nos sorprendeu ver que había moita xente De, de aquí local eh, Nos autoorganizamos En diferentes comisións Para repartir o traballo eh, Eu estou unha parte da, da comisión técnica Que formamos como sete oito persoas eh, Estamos eh, tentando Botar unha máo As diferentes aldeas para ver que traballos son os que máis les interesan a elas en relación do control da erosión do solo, pensando en cal vai ser o uso de cada unha das zonas a restaurar. Vale. Cale o papel que, que destacarías ti da xente que vende fora, como vimos hoxe, as voluntarias? Cale a importancia que ten esta xente que se preocupa por botar unha máis aquí a resenerar? Pois pues todas, todas. Tanto a xente ven xente... Eh, local, de, también, digamos que, no tan local, en cuanto a que, o mejor, no son do Caurel, pero son do entorno inmediato, de Sarria, de Lugo, de Coruña, de diferentes zonas, de Galicia, pero es gente, digamos, a veces vienen incluso también de Asturias, que nos llamó la atención, y eh, hay importancia toda, porque en el no sería posible realizar este estos trabajos. Eh, también decir que es eh, verdad que hay... Se falamos de eh, por Probablemente Ose, por exemplo, había un 70% de mulleres Moi importante Ose, estes días camiñando por aquí Por Vilamor, vimos, e por as aldeas A contorno, vimos bastantes Soutos ardidos Ti como traballador do sector Cal crees que a solución Para resenerar ese souto? Non hai, non hai unha fórmula máxica O primero que temos que facer Vais o meu punto de vista é, é Esperar a ver que o que fai a natureza. É igual que os traballos de control da erosión, o que estamos facendo é axudar un pouquiño a reseneración natural que en case todas as zonas se produce ¿no? dependendo da severidade do lúmeno o solo, en canto que imou o solo en canto que a vegetación entón o que imos facendo, en primeiro lugar bota a la palla para eh, eh, proteger o solo contra o okay, que a escorrentía eh, o okay, que a precipitación as precipitacións intensas que veñen en outono con os outros pasa un pouco mesmo temos que esperar a ver se as árbores están vivas, mortas, se brotan non brotan En función diso, se vemos que os brotes teñen vigor, pois pues se pode eh, ir, eh, se, eh os outos ou castiñeiros, son xóbes, podemos cortar o vello para que eh, favorecer os brotes novos, no, eh, no caso de eh, castiñeiros queimados de grande idade, eh eu antes de cortar o, a planta principal esperaría moito, porque Eh, son verdadeiros monumentos en sí, incluso sendo queimadas entón, esperaría un pouco vería que posibilidades hai de, ao mellor de facerse se se mira que esa árbore está esgotada de facer unha plantación, pero sen eliminar os vellos eh, pasado eh, un tempo, cando se instale unha, un novo souto, se se fai unha plantación pois pues, eh, se podría pensar en ir eliminando algún pero non tería prisa por sacar as árbores vellas queimadas E xa, para rematar, como vestí, que estás en contacto con, directo con os paisanos desde os lumes, como vestí a súa forma de percibir as plantacións de pino e tal que se facían en toda a sierra? Crees que isto vai a servir para que as comunidades de montes se planten quitar os pinos e... Home, de, de, depende moi todas as presións que reciban. A presión vai ser por seguir plantando piñeiro. Entón, é un recordo naquela asuntanza Eh, de finais de suyo, primeiro de agosto que a xente estaba super en contra do Piñeiro eu expliquei que era bo aproveitar o resenerado natural e que non había presa por eliminar o Piñeiro e que a cousa era logo aproveitar ese Piñeiro eh, se se quería diversificar facer plantacións de enriquecemento metendo algunha outra especie ou esperar que, porque coa resenación natural é, é posible que xa vaya habendo algún carballo, algún bidueiro é unha zona moi diversa o caurel eh, con moita semente con moita fonte de semente entón a resenación nat natural vai ser en xeral rica eh, non tería prisa eu por quitar o piñeiro porque en primeiro lugar ese resenador natural vai a agarrar, vai a amarrar o solo entón aproveitémolo. Y logo sa, iremos, poderemos ir creandolo en función de como veña ese outro regenerador eh, natural mais apetecible, procurando que o que ten que haber no cauurel, masas mixtas, pode ser masas mixtas de frondosas autóctonas O poden ser masas mixtas de piñeiro con frondosas autóctonas. Ben, pues simplemente de alta gracias tanto pola entrevista por, como por o traballo que estáis facendo aquí. Gracias, a Gracias a vos polo interés. Continuamos en Ardentia. De Vilamorrimos a Viajaralde, a Veciñas de Vilar, máis paso a paso. Este audio é recollido da romería de Vilar. dicir, para que non coñeza o Caurel, que Vilar e Vilamor son aldeas pejadiñas, así como Corme y Corme Aldea, co Casto de Vilar e o Casto de Vilamor a pasado a historias presente mirando cara ao futuro e mirando cara ao futuro dentro de pouca semana que ven creo que temos unha festa moi interesante no lugar de Vilamor, verdad, mijo Fadi como lo ves? Pois, eh, así é Falamos da festa dos Toxos, é eh? unha festa que eu cando a descubrín sorprendeume, non se celebraba dende o ano 1970, estaba totalmente perdida, até que as veciñas e os veciños desta vila recuperaron no ano 2001, entre 2001 e 2007, e logo eh, no 2019 de novo. Eh, resulta que, bueno, polo tema da pandemia Non se pudo celebrar durante dous anos E co carallo dos lumes Pois eh, tamén se elevan a terra E se elevan tamén as tradicións e a cultura eh, Resulta que para poder facer esta festa Que, básicamente chaman de festa dos tosos Porque, antigamente, nas duras condicións de inverno Debido a neve, a xente tiñase que xuntar nun cortello E tapaban o chan con toxos, bailaban sobre eles con as súas tocas. Entón, eh, debido a debido ao carallo dos lumes que arrasaron con con absolutamente todo o monte, pois este este povo non pudo non supostamente non podía celebrarlo este ano, pero como na cultura tamén hai solidariedade, os veciños, os po, os veciños do povo do lado serán este ano quen lles tedan os toxos á súa aldea para que poidan celebrar a súas festas. O seu baile dos toxos, esta antigua tradición local que nos lembra as duras condicións climáticas caindo o inverno nas serras orientais da Galiza. O normal nestas épocas é que ne moito na serra e pa poder bailar a cuberto había que irse os currais das vacas, pisar toxo e bailar cas veciñas. E iso será o sábado seguinte, a semana que ven, o día 21 deste de mes Estarán recuperando baile dos toxos en Vilamor Longa vida estas xentes que non esquence de onde vimos para mirar o futuro Pois, eh, tamén queríamos anotar que unha tradición similar, tradición similar a esta de Vilamor eh, Eran as chamadas polavilas que se celebraban durante o inverno nas aldeas da Serra dos Ancares Tamén, vese que era unha tradición que, que na montaña era habitual Eh, en lugares, por exemplo, como Piornedo. Neses sitios tamén se bailaba dentro dos, das cortes sobre os toxos, porque non había espazo preparado para celebrar as festas sobre terreno firme, como estemos agora mesmo. As serras de Ancares e do Caurel unidos, é a mesma serra. A derivación norte-sur da cornisa cantábrica cando entra na nosa terra na Galiza... E moi importante lembrar que por fin venen as primeiras nevadas Oxe, pa esta festa, pa este baile dos torxos E a semana que ven outra vez Menos mal que che a ja neve siga vendo o futuro Continuamos en Arrentía E volvemos a aldea do Vilar Ao lado de Vilamor E vamos a escoitar a de Vilar Contándonos o que xinte polo caurel Falando da súa montaña de Vilar é a xente que tiña O persoa que tiña o Museo Etnográfico de Vilar que dedicou toda a súa vida a facer a converter a súa aldea abandonada pola despobación nun idílico e pintoresco pintoresco lugar no corazón do Caurel. Ten un documental que recomendamos chamado Illados. E dicir que, claro, foi un o dos das aldeas devastadas polos incendios, incluído o Museo de Xan de Vilar, que agora están trabalhando para recuperalo, por suposto Mil gracias a todas estas xentes do Caurel que non deixa que a negligencia das poderes administrativos galegos públicos, pois nos caimen a nosa vida, a nosa tradición e o noso futuro. Si, sí, lembro ben nesta festa da Pisa, ven a ver a xan de Vilar co bandoso, dándolle a Pisa. De feito, o áudio que escuitamos antes do son da Pisa era a de Vilar dándolle o bandoso nesta festa da Pisa de Froxán. Xamón, tamén moi xamunamente temos moi mel Ya mi auga do mundo e a mellora auga do mundo está na serra o, o, o, do cauré Y advesa da rogueira que é moi digna a dir ver. Claro que si, sí. xen andán pola queima nuncaché nunca cheelles nunca che pudo arder. Porque eso é a selva virgen, porque eso é a selva virgen, só temos o caurel. E os turistas que aquí venen, unha e a outro ven. E no camiño, ponde vas de onde vives. Aí vimos che do caurel, e este é es unha alfombra verde, e este é es un paraíso. Estaba sin conocer y a moitos xados que vimos, Xa non queremos volver Compramos cabanas lechozas Paxe vivir no caurel Yo solitebo un bosque E del mundo abandonada De allo plaza de Alola. Qué lindo es coitar a voz de San Devilar cantar de a súa terra, as montañas do Caurel. O futuro está asegurado nestas montañas. Hoxe en Ardentia quixemos facer un mix do pasado, presente e futuro destas terras. E vamos achegándonos ao futuro, futuro que está cercano festas como o Entroido, festas que en certo modo igual Non se perderan, pero sí si que quedaran un pouco esquecidas nas montañas e que xentes preciosas están tratando de recuperar, xa recuperaron. Dicir que nestas tres veces que vexe o Caurel, neste último medio ano, logo dos incendios, quedé enamorado destas xentes de toda a serra da súa unión. Pasamos ali o San Maín, pasamos tamén despois dos incendios finais de xullo e ahora tamén na festa, na pisa. Xente máxica e lugares máxicos Estes audios recorridos son recorridos na cova da Moura, en Vilamor Unha taberna única con toda a máxia que ten a montaña No campamento do Caurel, do amigo Trepa Grande persoa, no lembranza A serra está viva, xente está unida Iso garantiza o futuro Que tu padre son un tirano Y si no lo hubiera sido... ...no tuviera abandonado... ...vengo a casarme contigo... ...porque permítame dar das... ...que tengas un hijo mío... ...nadie te pueda mirar... ...tiempo sería que te cases e también de tapa. E aquí seguimos escoitando temas dos cantares a Serra do Courel, recollidos por Hilda Álvarez Macía e outras xentes. Isa nos achegamos a parte final do programa e como dicen a continuación, amiga Inés de Mercurín nos vai a contar como fixeron o ano pasado e como están a facer para recuperar esta festa do Entroido tan tradicional e con tanta forza no noso país. Oh, yeah. Poz pois vouche contar. Bueno, vou diante todo. Vozche contar un pouquiño como foi o androido para min do ano pasado eh, que me colleu no Caurel. E e a verdade é que estuvo moi moi lindo. Eh juntámonos pois unhas compañeiras, eh, moitas delas ah, coincidíamos eh, en agrupacións folclóricas, de baile e pandereta. E nada, e dun programa que había que había xa feito pois un colectivo da lida montaña, pois nos unimos un pouquiño. O programa pois era un pouco recorrer todos os todas as aldeiñas en tres días eh, todos os días e eh, e levar un pouquiño de achegar un troido, non, a, a xente, os maiores, sobre todo yo, porque os poucos hai. <ríe> entón eh, indagamos un pouquiño nas figuras que podría haber de antigas, non? De persoaxes eh, que correran o antroido. Saleu a do tesoureiro, a do xardoeiro e pouco máis nos contaron así a xentes de que como facían eles, sobre con sacos que ¿no? era que tiñan e con cartulina con cartón, máis ben cartón e pimentón facían as, as carautas e nos nada, pois pues, un pouco improvisando co que tiñamos, tamén nos armamos aí con, con cousiñas do, do bosque un pouco así caretas con, con troncos e E con peles, e cornos, e estas cousas. Eh, Como vivín eu a Antroido? Pois foi con emoción, dentro dos ollos, dentro dos ollos sobre todo, que desas miradas dos maiores, foi co que me quedo do Antroido. Da vida que aínda teñen, non? E, e co recordos que teñen dentro. Eh, o que máis me impresionou Foi nunha aldea de Nocedas, eh, a Nocedas se chama aldea, que, que había un señor arriba no pobo chamando por nós nos, eh, mirándonos. Estábamos abaixo na plaza, eh, pois tocando unha foliadinha, caspanderetas, e, e cantando e bailando un pouquinho, e o señor estaba arriba como que parecía un boneco, non? que hasta o dudamos si era si era de verdade ou non e estábamos chamando para que foramos para súa casa. Entón, pideu nos unha do mar, unha canción de Aveira do Mar, e a mí me chocou moito. E cando estuvemos ali diante da súa casa, que, bueno, eh, casi todos os veciños de todos os povos, ao chegar o povo, pois, teñen diante da rúa... Po, eh, pois os seus mellores, eh, digamos, pois os emotidos que fan noco porco, pois tiñan fillo, as viño, pois non sei, dándonos aí, pois un querer, non? Como digo eu. Eh, e nada, lle perguntei por que nos pedía todas de mar, porque ademais nos, nos seguía pedindo cancións de mar e na montaña. Eh, e me dixo que el que que fixera a Meli, pois, no mar, en Cádiz, entón, que teña aí moi bons recordos. Que, de feito, aí na dixera eu, pero donde afixo? En a Carraca. E se quedou aí, se lleveñeron, pois, as lágrimas aos ollos, porque, bueno, non é, non todo mundo sabe onde está a Carraca. A carraca. E eu, bueno, pois, o abó, como afixo ali, pois, sabía dela. Logo me contou, porque eu levaba unha un corno do mar e eh, o iba tocando na aldea no? e ele me contou que eso alí o tocaban para reunirse para ir a, a coller castaña cando outro o corno de Cachena o tocaban para facer concello nos en cada aldea entón eso tamén me sorprendeu moito logo a maior parte dos maiores que lle preguntamos así cousiñas Eh, pois sobre todo nos contaban, non, dos dos races, do Antroido, pois pouca cousa. Eh, me quedo, pois como disen un poqueño ao principio. Me quedo con todas esas migradas eh maiores que non que non podían que non saían da casa, dende facía igual uns anos porque tamén lle colleu o tema da pandemia. E quixeron sair, e, e como puderon, outros dende as ventas nos estaban mirando. Me quedo con, con esa ilusión que ainda ten a xente, non? E, e foi maravilloso, e este ano, pois, volveremos a repetir. Claro que sí, sí se pode. Bueno, pois, eso foi un pouquiño como vivíneu correlo antroidona polas aleas da montaña do Caurel. Vico... Y a Rosiña dos tanqueiros fueron a gran costureira Y un día estaba cosendo no el da palleira En Salmo de Vilanova era un novio que la tiña Xempre estaba atrás das reixas observando o que facía Rosiña, pois que importante é a tradición musical Para conservar toda, toda esa cultura E sobre todo conservar a historia das mulleres desta terra eh, Rosiña Stanqueira Creo que despois tamén vamos a falar de outra muller Si, sí, a música popular Sempre unida a tradición oral Unida non, é É, é a tradición oral os Esta é última canción que escutamos Recorrida a sa isla Mas eso, temos unha sorpresiña Antes de acabar o programa Estas xentes que moran ahora caure Que dan vida, que recuperan as tradicións Como a mija Inés que nos falou do entroido Que aquí cerquiñas xa o temos No tempo E nos van a falar doutra muller Mítica da Serra do Caurelo A primeira vez que escutei esta canción Foi este ano na festa do San Maín En Folgoso do Caurelo Que montaban as nenas da escola E os pais e as nais e a verdad que me puso os pelos de punta e a que vamos a usar hoxe para despedir este programinha de Ardentía non digo máis a canción porque despois de escoitala recorrida a nosa gravadora Inés de Mercurín, Robert de Mostaz, Adri de Orrios e a junha mija máis que andábamos por aí elas mesmos van a explicar que en esta figura da que fala a canción esta vai a ser a despedida mas antes de marchar decidir que simplemente que non conezades o caurel Igual que a Serra de Ancares, é a xoia biolóxica que temos na nosa terra. Invitarvos a ir non só polo medio que o rodea, senón polas xentes que opogan, polas tradicións que non se perden, polos bosques, polos animais, pola fauna única que ali topamos. Unha fuerte aperta dende a costa da morte pa estas montañas do caurel. Pois eh, xa está aquí o entroido que importante as festas populares Que non se perdan, que se sigan conservando E que sigan recuperando como esas festas do, do toxo Ou moitas outras que estaban perdidas Festas, instrumentos, cancións, historias de xente que se perderon Importante recuperalas, reproducílas e compartílas secundía a Sen alma facía ben, Rosaínda no lle ganaba. E aquí íbamos rematando. Gracias a todas as xentes do Caurel que colaboraron neste programa e que tan nos acollen. Véremeos en breve porque a verdad que estou enamorado desas de montañas, como a Serra de Ancares Nada máis, hasta a semana que vén, oneto da Ar de Mar, Arde Villar, Ventía, Radio Roncudo. Cando agora face así Que farás sei máis sediante Atención, filhos, señores A cúma falta No Lo que llevo en noite Lo que yo en tan noite A merced de ay, napoleto ay, ay, ay. Pelona, pelona. <ríe> A ti, señor, señor, señores, y alcunar faltar cometo lo que llega en montanoite lo que llega en montanoite a mercede nos boletos nos boletos en pagón se mata venta de un cachete Mercedes Oh, me lo que cobras Oh, me lo que cobras Oh, te guema lo rolete Perona, perona Lo rolete que me dices Oye de esta mareira uh, Junto ellos Nos cazares Junto ellos Nos cazares Pequeis al me arraba Perona, perona especivo de matar a ti vestido, che de sanfona, pero na perona. A ra de sanfona co velo sobre ti. Sirvirás ao domicilio Alguém tem salido en pago No calero con patacas No calero con pataca Se sigan e chau de trado Perona, perona Antibó este Que nos paga más galocha Ya de rubia es el cerco de rubia es el cerco Como a Con isto non se poden dar Como beben poca e agua Como beben poca e agua Ten ganas de mechar Pelona, pelona Aje que vega de, de braña Nose cocas de pagar Todo gastan en pintura Todo gastan en pintura Sempre ropa para Pelona Perdeza que nos vea no mover Que a chavón te formosa Que nos paga unha seta Velona, velona Este es un pero sou Machado de matirela Que de arrea tantas setas Que de arrea tantas setas Terros pirei xa onde vai todo poderoso no, Ya que están los terreiros, acá están los terreiros, acá <risa> que esta canción tiene de grande no don, más anda de grande don, en el sabres que no era más Tras tras gozo das ánimas pero na perona. Ram Pedro e Son peóns de pena, diton traballadora. A ah, a noscite galopa, nos de coche mala chora, pelona peona. Ya ve de fors non seis son panantes en pantalla con castañas, en pantallalla con castañas, en de forza de leona Barcelona que non mai má palante que toque moi un caballo. Ademais hai unha cousa, ademais hai unha cousa Que se pode enterar franco, pelona, pelona Este franco non se espera e a ti non se pode enterar No Bolón ya face falta, no Bolón ya face falta Os custidios vos pequenos, pelona, pelona. É A ver, rapaces, entón, quen é a pelona? Non é broma. Que tiña moito bello. Non, era aborteira clandestina. Una? A aborteira, unha señora wow. que es, que practicaba abortos clandestinos. É, é por que chamaban a pelona. Porque era da bueno, casa Un apodo Era un casa, sí. casa ah. da pelona Sería seguramente o apelido O algo, non? Sí. Porque canxen de, de que vai? De unha amiga que eu ajudaba a abortar a outras mulleres E ¿eh? facía moita economía yo eu me enfadaba, ¿sí? Porque facía tanta economía Y tú a y ver que pasa. A pasa. ¿Por cobras más camino? Contame. Porque así puedes mandar. Entonces, eh, conta historia. Pero Carmen, mm -hmm. no habla de eso. Uh -huh. y directamente. directamente Bueno, mm -hmm. siempre os cansa os falas. Indirectamente. Ya. No puedes no es nervioso. <risa> E xa está o programa rematado mas queremos adicarle este temazo a un amigo que nos deixou onte o antonte, Mangui, o baixista dos diplomáticos de Monte Alto que a tua anexía siga como vento que a tua forza no baixo sempre con nos, Mangui